Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV-an dimanapun berada Bersyukur kita kepada Allah Alhamdulillah Berselamat kepada Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Kita sampai pada pembahasan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang qadi hakim bernama Al-Qadi Abu Bakar bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Ansari Beliau wafat pada tahun 535 hijrah di Baghdad, Iraq Dia bercerita Kata Qadi Abu Bakar Saya menetap di kota Makkah Al-Mukarramah Lalu kemudian saya menemukan kantong Kantong ini dari sutra Saya lihat isinya ada kalung Masya Allah cantik Rantai mutiara Lalu saya keluar Membawa kain sutra itu lalu saya dengar ada orang tua yang membuat pengumuman siapa yang menemukan kain sutra di dalamnya ada mutiara, nanti akan diganti dengan 500 dinar besar sekali dinar uang emas, satu keping 4,25 gram emas, lebih kurang 2 juta setengah sekarang, satu keping dia akan ganti 500 keping Masya Allah pada saat itu aku sangat lapar kata Abu Bakar, kerana tidak ada uang Maka aku katakan, benarkah engkau kehilangan wahai tuan? Ya, bagaimana sifat-sifat ciri-ciri benda yang hilang? Dia bersampulkan kain sutra, isinya ada mutiara yang indah. Akhirnya setelah itu aku pun memberikan rantai mutiara itu dan dia memberikan uang. Aku menolaknya, kata Uqab ibu Wakar. Tetapi karena dia memaksa, akhirnya aku terima. Kemudian saya pun pergi dari kota Makkah al mukarramah Naik perahu Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih Tiba-tiba datang pukulan angin kencang di tengah laut berombak ambing, tenggelam Akhirnya dipukul ombak, lempas gelombang Kian kemari Hanya berpegang kepada satu kayu papan pecahan dari kapal sana. Dan akhirnya Al-Qadi Abu Bakar terdampar di sebuah pulau di pulau itu aku mencari yang pertama, aku tari masjid, kata Qadhi Abu Bakar. Lalu kemudian sampai dalam masjid, aku pun membaca Al-Quran. Setelah mengetahui, aku pandai membaca quran Mereka datang. Ajarkanlah kepada kami Al-Quran. Lalu aku mengajarkan quran kepada mereka. Kemudian mereka mulai bertanya, kau pandai menulis? Ya, kata Qadhi Abu Bakar. Aku pandai menulis. Selalu anak-anak mereka belajar menulis. Setelah itu, penduduk kampung berkata, kami ada seorang anak perempuan Bapaknya meninggal Kami ingin menikahkannya denganmu Aku tidak mau Al-Qadi Abu, Abu, Abu Bakar Tidak ingin menerima permintaan mereka Tapi karena mendesak Maka Al-Qadi Abu Bakar akhirnya menerima Akhirnya beliau menikah dengan perempuan Yang mereka bawa itu Dan al qadi Abu Bakar lama tertegun melihat apa yang dilihat Qadi Abu Bakar? Sampai mereka berkata, Hei Abu Bakar, Kenapa matamu terlalu lama melihat dia itu menyakiti perasaannya? Yang dilihat Qadi Abu Bakar adalah rantai mutiara yang ada di leher. Lalu Qadi Abu Bakar pun bercerita, Mengapa dia begitu lama memperhatikan rantai itu? Bulu aku tinggal di Makkah. Lalu kemudian aku menemukan kantong sutra. Dan aku lihat di kantong sutra itu Ada mutiara Itulah di mutiara yang sedang dipakai perempuan itu Ceritakan lengkap oleh Qadi Abu Bakar Lalu kemudian Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa rantai itu ada di lehermu? Ternyata perempuan ini adalah Anak dari orang tua Yang dulu bertemu dengan Al-Qaldi Abu Bakar dan saat dia menemukan qadi awwakar Dia berdoa rupanya kepada Allah SWT Siapa yang menemukan rantai mutiara itu Aku akan memberikan balasan dan akan menikahkannya Akan menikahkannya dengan anakku Anakku akan menikah dengannya Maka begitulah Allah Taala mempertemukan orang-orang baik Lalu kemudian apa yang terjadi Aku pun menikah Kemudian ajal tiba, istriku itu meninggal dunia. Dan kemudian diwariskan harta itu kepada anakku. Aku mendapat, tapi anakku jatuh. Harta itu kepada anak. Dan rupanya ajal berkata lain, anak lebih dulu meninggal. Dan sekarang kalung rantai emas, rantai mutiara itu ada di tangan. Dan aku jual seharga 100 ribu dinar. Begitulah Allah Subhanahu SWT menyampaikan niat baik Walaupun sudah jauh dari Makkah al Mukarramah, Naik bahtera perahu dipukul ombak Lempas gelombang terombang ambing hampir mati Sampai ke pulau Namun dipertemukan Allah juga Dan semua niat baik tercapai Menikah dengan perempuan salihah Mendapatkan rantai mutiara Dan rantai mutiara Sampai ke tangan dalam keadaan selamat pentingnya jasa berniat baik berbuat baik berdoa tentang kebaikan maka disitulah balasan akan tiba sekali lagi Mari kita ambil pelajaran bahwa hidup ini diatur Allah subhanahu wa ta'ala jangan terlalu cemas karena ada yang mengatur al-mudabbir yang maha mengatur mudabbirul Kaun alam semesta diatur sedangkan semut yang berada di dalam batang pohon kayu diatur rizkinya. Cacing di dalam tanah diatur rizkinya. Kenapa kita cemas? Kisah-kisah dari orang-orang soleh ini semakin menguatkan kita di tengah kegawalawan hidup. Terombang ambing dalam dunia kemorderenan. Jauh daripada keyakinan. Mudah-mudahan kisah-kisah teladan yang dikumpulkan oleh orang-orang soleh. Mendapatkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. InsyaAllah. Terima kasih mohon maaf semoga berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat religiwan semuanya semoga usia bertambah istiqomah juga semakin bertambah amal bertambah Maka bertambah pula kesiapan kita untuk mengembar kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh